<laughs> ¶¶ a todas e todos a catapulta o programa pola poesía sobre a poesía para a poesía de do salto e del salto tamén que isto, clara estou que explicarlo agora Lupe, pero bueno, estou me, esto me levantando estou esto, esto, esto, esto me liando levo, levo un mes sin facer o programa xa, xa estou que, que desbordo Uy, morto, moita, moitas vacacións moitas vacacións, tentárame malas vacacións Veña este, este, estas son as cannes del salto pero este un programa do salto, ja, que xire, que a mellor, hoxe viuse que, que falando en Jallejo, a mellor vai senos un lot de xente de aquí, pero que, creo que é o que ganamos, creo que é o que ganamos. <risas> así, así que, bueno, nada, eso, estivemos un mes sin, sin programa, raciñas a todo o mundo que estivo escritando tantos podcasts como vendo os vídeos na, en Youtube máis en Twitch, eh, retomamos agora a acción poética, e eh, temos o lujaso. Olujazo de tal connos a Lupe Blanco. Bienvenida, Lupe en vida, pois, pues, moitísimas grazas por, por invitarme. No, no, moitísimas gracias a ti por, por apuntarte a esto, eh, porque al final esto foi un pequeno asalto a armada que xe fixen a través de redes para, para que te apuntaras, <risa> apuntaras a vir aquí, pero eh, para nós é un... para nós como si fora eu moitas personas, sabes? Eh, <risa> cando se bueno, ve... seguro que por aí por aí haberá máis xente. Pero que por aquí, pero si, si, si se... Mira, mira, vexe o teu fondo, que me estás dando un repaso ahora mismo, de, de, de fondo e de, e de saber estar e de e de é de localización. É da miña casa, o fondo era da miña casa. O, sea, o triste que está tamén a miña casa, este fondo austero, que esta parede aquí está blanca, sabes, totalmente soviética. Nada, digamos, tens que buscar aí un, un logo, algo. Sí, a parte puxen para, para mal, para, para peor, puxen de blanco. Inda por, de fondo, blanco, por vas de blanco tamén. Nada, non, non do aprendido, sexto programa da catapulta, isto indo vai <ríe> vai a rastro. Pero bueno, eso é algo que tamén, pues, a xente do, do o podcast, non sei se se perde ou tamén está janando, polo menos pola mía, mía parte Tras esta, tras esta historia que, me, que se me vou polas ramas eh, traemos a, a, a Lupe Blanco Rega y Feira, Mestre de Rega y Feiras eh, Pero quero xe prejuntar de entrada para a xente que está un poquinha desubicada eh que implica a día de hoxe ser regueifeira, que a regueifa, sitúanos un pouco en contexto para xente que poida estar un poquíño máis despistada. Ben, si, case mellor, case mellor, porque igual hai moita xente que non sabe o que é unha regueifeira. A regueifa, ten tres conceptos, non? A é un baile, é unha rosca, era unha rosca que se poñía o día dunha celebración importante, que era o día dos casamentos, vale? Vale. E esa rosca Aínda, por exemplo, en Portugal se sigue chamando regueifa, ¿no? Ti vas vale. a Portugal, entras nunha panadaría, pides unha regueifa e van a darche un bolo que é doce, está feito con faríña de trigo, e esa rosca, xa digo, poñíase o día dun casamento, porque uh -huh. o trigo era un cereal que non abundaba en Galicia e era moi caro, entón poñíase o día dun de celebración importante, claro. E, e cando tocaba a hora de partir a rosca, cando tocaba a hora de, de, de repartir esa, esa rosca, pois saían varios espontáneos que empezaban a botar coplas improvisadas. Non? Empezaban a falar en verso, improvisado, e a ver, a pelexar, a ver quen era o, o que tiña a honra de partir a rosca. Non? Eh, eso foi evolucionando, sobre todo na miña, na miña comarca, porque aquí o que é a Regueifa na comarca de Bergantiños eh dou un salto, a parte de justamente, no programa do salto, pois demos un salto. E entón a parte de a parte de cantarse nos casamentos, eh comezouse a cantar nas tabernas. Vale. E xa a partir de, das tabernas xa pasou a ser un género de escenario, de xa, xa subirse aos palcos das festas mm. e todo iso, no. É verdade que, que sempre era cousa de homes sempre eran os homens os que, os que improvisaban, as mulleres non estaba ben visto que o, que o fixesen, porque a regaifa si ten algo é que hai sempre unha controversia entre dúas persoas. Non? É unha eh, una, enton... forma improvisada pero dialogada, por dixilo. Exacto, o sea... sería como agora as batallas de Galos, que están tan de moda. Non? Uh -huh. E entón eh, o tema da improvisación así para as mulleres non estaba ben visto. Eh, que pasou comigo? Pois pues que meu bisavó, meu bisavó foi un dos maiores regueifeiros daqui da comarca de Bergantiños. Blanco, y... ¿no? Blanco de Moño Seco, no? Branco de Moño Seco, sí. Y... E eu quizais herdei un pouco esa esa gana de, de, de aprender a improvisar e de xogar coas palabras e e de querer dicir as cousas cantadas, porque As veces parece que me fan máis casos se si as digo cantando que se si as digo falando. Sí. <ríe> si todo isto vo lo contase en verso, seguro que nos quedaría todas <ríe> mellor. E e e bueno, pois pues eu comecei, comecei así con unha con unha páxina nas redes sociais, no uh -huh. Facebook que se chama Regueifando pola vida. Correcto que convidamos y... a todo o mundo que bote un, un ollo porque bueno, hai bastante material aí como para, para aprenderse, facerse sí, un pouco de idea. Y... E iso levoume a, a investigar moitísimo sobre o que é a regueifa, preguntar moito a xente, a xente daqui da comarca, a coñecer moitísima xente por Galicia que tamén que tamén traballan co tema da regueifa, e e, e o máis brutal de todo foi que me levou a aulas. O sea, levamos a regueifa xa ao ámbito escolar, non? E eso, iso aí vin unha unha unión O, que, o estudo da lingua eh, moitas das da materia que estudian eles no, no, nos centros pois, tamén se pon en práctica nos obradoiros de regaifa e sobre todo a poesía non? Uh -huh. eh, o que é as rimas o que é querer dicir algo con un doble sentido etcétera etcétera que, que na regaifa é moi importante ter esa, eso que levamos os galegos, as galegas no nosso ADN a retranca e uh -huh. <risas> E nada, y estou encantadísima, converteu-se no meu, no meu traballo e sigo traballando moitísimo, sobre todo no, no nivel escolar e facendo tamén moitas actuacións, xa non a, con, ese, con ese pique, esa controversia cos compañeiros, de meterse un co outro, sino que a día de hoxe, xa no século XXI, pues pois, claro, traballamos, traballamos con respeto, traballamos en igualdade, eh, podemos cantar de calquer tema hoxe poderíamos cantar moito sobre esa xente que marcha cando escoitan falar en galego, non? Poderíamos rexeifar sobre ese tema Estás tocando tantos temas que dos que quero falar estas xa explotando a cabeza Explotando a cabeza con todo o que me estás contando Estabas falando vou intentar, bo, intentar eh, ir, ir collendo as cousinhas que, que fostes tocando que me parecen so, todas superinteresantes. Sí. Pero a mí, por, por partir a mí ordo do inicio non? Eso que falabas, non? De, de idea de, o sea, do importante que foi para ti ser bisneta de, de blanco de moinho seco pola uh -huh. idea de que algo que, que viste xa de, desde nena, non? Uh -huh. Como como era, digamos o teu como como eran esos momentos, porque sí palabras non de que de que a polo que entendo que a regueifa na vosa comarca si sí que estaba moi pejada a parte celebrativa, non, ás bodas, sí. a taberna dalguna outra forma que tamén sí. ten este punto punto celebrativo, es pois tamén uh -huh. a parte dos palcos, a celebración das festas. Pero sí. tam, entendo que tamén no seu día a día, non, tamén faría Si sí, eu aí, o... teño che que dicir que que eu recordo era moi pequeniña porque el morreu morreu fai 30 30 anos, 32 anos máis ou menos, mm. e eu era pequerrecha, pero sí que recordo recordo que el podía podía empezar a regeifar en calquer momento. Eh, na casa, mm, tiña que dicirlle algo á súa muller e dicía yo dicía yo cantando, dicíalle ou falando que aquí a regueifa tamén se fai falada, sería como recitar unha poesía e chamase unha rezada. ¿no? Unha rezada? Unha rezada. E como Cando... seria a formula? Si non, non teria, digamos, a melodía... Non que, ten que melodía. É citar... sin melodía pura? É sin melodía, diría. É sin melodía como recitar unha poesía. ¿no? Vale, vale. E el podía xo así a modo de rezada, calquer cousa. Estaban vendo na tele un partido de fútbol e el mesmo radiaba un partido de fútbol Ibaxe dicindo o que estaba sucedendo, o que estaba acontecendo aí no campo. Eh, a calquer veciño que pasaba pola porta sempre tiña algunha copla para botarlle. Que eh, o... Iba a taberna e a Entendo mercar... Entendo que cando... Entendo que cando pasaban eso non era tan buscando a controversia ou, ou sí que pasaba calquera podía levar unha por riba. Éxito, era... Sempre levaban unha por riba. O o arriba, sea, ¿no? a cop... Aí, nese caso, non era para os bons días, dar, sempre era para meterse contigo. ¿no? Entón, entendo que había sentido vivir... que xa cambiaría a trayectoria, no seu día a día xa non pasaría por el grande. Sabes pasa? que pasa? Que estaban esos regueifeiros, como a meu bisavó que, que sí levou, levou premios e se subía aos palcos, e foi, digamos, profesional. Pero a xente aquí improvisaba, era parte do noso, do noso día a día. Claro, agora temos moitísimas cousas, non? Estamos ocupados en 50.000 actividades, pero a xente de antes, pois, estaba na, estaba na, na leira, traballando, e, e, e cantaban, e regueifaban, e improvisaban. Eh, no seu día a día era algo habitual que se falaran en verso e entón podíaxe podía caer que o veciño tamén te contestara claro. <ríe> Sabe, había, había xente sí, porque porque non solamente estaban eses, eses mestres que, que todos conhecemos sino moita, moita xente de a pé que, que improvisaba as mulleres tamén eran moi boas improvisadoras e tamén tiñan esa retranca e lle contestaban tamén sí. Claro, pero no, este, para ela estaba digamos máis acotado o terreo da parte de, de subirse ao palco, digamos, o, de, o tema de, de, de esa parte estaba máis acotada. E, entón, despois, unha vez que teses en torno no, no que os coitas a, a cotío ou vamos, que non che é extraño digamos, a, a estrutura da regueifa ou, ou as fórmulas da regueifa, eu escoitei, xe, vinxo a entrevista, que ti primeiro comezaste escribindo -as. Si, sí. primeiro este es o paso a escribir as regueifas e despois sí. a partir de aí xa este es sou salto a improvisar como foi ese, ese punto de de disir voume soltar a, a improvisar xa de, de subirme subírmelo deixamos o cenário vos cantante. Pois cando, cando comecei, así na, nesa páxina que teño no Facebook, eu trataba temas que noticias que estaban de actualidade aquí na comarca, non? Alguna noticia pois que, que, me, que me facía gracia ou que, que tiña algo así alguna retranca que meter, e entón eu vía que empezaba a escribilas e que, que me que me ían saíndo superrápido, non á hora de escribilas. E dicía eu, yo, que sería sería fantástico que eu chegara a improvisalas, non? E, e foi así moita práctica porque me me, obsesionei me como a Kendi a hora de, de, de, de regueifas, e eu dicía, vou a escribir sobre desto, e xa empezaba, a miña cabeza xa empezaba a funcionar, e dábame conta que na miña cabeza xa se estaba improvisando. Vale. E eu, eu empecé a practicar, empecé a, empecé a practicar, e que pasa? A regueifa leva catro versos, uh -huh. catro versos sotos sílabos, e, e que riman sempre o segundo e o cuarto. Os pares, correcto, sí. Exacto. E entón que pasaba? Que eu Chegaba ao terceiro, cuarto verso e me quedaba bloqueada. Claro. E dicía, que, que pasa aquí? Que pasa aquí? Ata que descubrí o segredo da regueifa. Que sempre, sempre que botes unha copla, sempre tens que pensar no último verso. No, no final, claro, para construir o revés, non? Dijamos, partir do final Exacto. e onde está sei, o, claro, o remate. Tí, tí, tí, o, o... o remate, a parte mm. principal do que queres comunicar é o teu último verso. Uhum. E entón eu aí empecei a darme conta que tiña que pensar ao revés, non tiña que empezar a pensar polo cuarto verso e de aí a construir. E fume botando, ata que un día me, me chamaron para unha regueifa aquí en, en Borneiro, eh, entre homes, homes que, que o facían de xeito a e eu pensei que ia invitada como, non sei, para quitar fotos e, e, e poder escribir para a miña páxina, pero subironme ao palco subíramo <risa> <en> meu... <risa> ao meu escenario e ese día botamos tres horas e media tres horas e media? foi o día que máis horas regaifei seguidas a miña vida <risa> así empezaste, con tres horas así e media así comecei, tres horas e media regaifando ostras, e que tal, como foi? bueno, éramos, eran cinco homes xa, xa maiores incluso chegaron a, a coñecer a meu bisavó e tal, era xente xa maior e eu E eu e aí, e aí comezou todo e unha cousa levou a outra pero si sí, a, a improvisación pratiquetiquei na moito é verdade que pratiquei ese, ese xeito de pensar no cuarto verso pero eu notaba que a hora de escribirbílas resultaba me resultaba moi sinxelo non acabar rimando eh, esa sí. primeira ves que, que, que subes non entendo co, co nervio porque unha cousa é Eh, todos sabemos, non improvisar ou, ou facer certas cousas na, na, na intimidade da, da nosa casa e pasar a facelas así con xente sí. que xa tiña máis tabas de jamas, de jamas perdón sí. Eh, como foi esa sensación, o incluso xa o de despois de baixarte de decir, "Ostras", eh, Pois pues que... mira, eh, eu, eu tiña aí xa tiña terreo gañado, porque eu son pandereteira dende dende den seis anos. Vale, vale. Entón estaba pff, moi moi afeita a subir de... a, vale. a escenarios e a e a mellora facer de presentadora, sempre foun botada vale, vale, vale. para esas cousas dende den de moi pequeniña e entón non no me, no me, no me impuxo tanto subir ao escenario. Si sí que é verdade que eh, o tempo que estás no escenario tens que estar sempre superconcentrada. Claro, claro, porque se tens que estar respondendo... Porque claro, unha das cousas importantes da regaifa entendo que é eh, estar na, na parte creativa, pero tamén na parte de escoitar, non? Porque... Exacto. O, e o valioso tamén será poder estar respondendo, digamos... A que estás que tes en frente ou que estás no entorno. non Como, como é claro esa tensión? De... Ti no momento que, que alguén quita un tema, no? o teu compañero ou a tua compañera quita un tema, estás falando dese tema, o importante, onde está valorada a regueifa, é que continue a, o diálogo entre dúas no. persoas. Non que ti me fales de, de peras e eu che falo de castañas. Sí, claro. eh, neste caso, eh, ten que haber ese diálogo. Entón, ti sempre estás pendente do que che vai a contestar o, com o, o compañero ou a compañera, pero ti, ao mellor, xa estás ca a túa resposta na cabeza. Pero, como es capaz de facer eso? Como é es capaz de facer eso? Se, despós, me estás dicindo que tens que construir polo final. Quero decir como pode estar escoitando e xa pensando no cuarto para despois arrancar pues con o primeiro que se para aí? Esta, pois esa persoa nese momento está berrando moito, non? E aí o primeiro que me ven a a cabeza é dicir, como está berrando? Pois ese xa vai a ser o meu último verso, non? Que está berrando e que quero que cale a boca. Eh, pois cale a boca xa, xa é o meu último verso. O teu te último, vale. Claro, e entón aí xa xa é Sa construes con, os tres primeiros sobre... Vale, sobre. Sobre o anterior. Exacto, ahí é donde bueno. eu xaio contexto Pero si sí, a cabeza acaba Acaba funcionada as... ¿no? Sí, si sí, eu remato as actuacións e, e sempre eu digo que eu cando rematas así Unha actuación de unha hora, hora e media eh, A mín doima a cabeza non? No, É que ten que ser unha tensión eh... Estás sempre en tensión Estás sempre, llevada, ¿no? sempre en tensión E a xente vete relaxada Porque ti, eu movome polo escenario Estás pendente Do que che está contestando o teu compañero pero tamén estás pendente do público. Claro. Do que claro. fai o público. Si alguén chega tarde, xa a ese que chegou tarde xa allí dís algo. Xa allí as gachas, si, claro. Si se caeu algo dali, si aquela señora se levantou, se si o outro... Todo, todo nos vale. Todo nos vale. O que dicías eso, non? De, de ser eh, cantareira, pandereteira eso é algo que que ches o que por un lado facilitouche, non, digamos, o paso a a regueifa, sí, porque a regueifa a, regaifa, a regaifa é cantada uh -huh. eh, no 99% das veces e e a min gusta mer recoller as melodías que utilizaban os regueifeiros da comarca, non? Por exemplo, uh -huh. cada cada tiña un xeito de cantar e eu recollo esas melodías. Pero sí que é verdade, que agora levamos moito a regueifa con instrumentos tamén. Vale. A regueifa non utilizaba instrumentos e agora si sí, sí utilizamos unhas cunchas, unha pandeireta, unha zanfona e, e como é copla popular as nosas melodías tradicionais ah, ah, ah, claro. as nosas melodías tradicionais non deixan de ser copla popular entón ti podes regueifar coa melodía da xaia da Carolina podes regueifar coa melodía da rianxeira Eh, pf, cado licor, café o sea, con calquer <risas> melodía se presta vince incluso contra... un vídeo no que facías cunha de Rosalía o sea, que vinci, co... ah, sí, o malamente o, tamén o malamente. serve para reggae e far a música popular, claro, ten, ten a base do claro. sílabo, ten, ten bastante interiorizado claro, claro, claro. e iso axúdache a hora de, de compoñero, sempre aprendín as cancións eh, coa pandeireta eh, con versos octosílabos vale, claro É unha pregunta que falabas antes do tema de que se valora, o tema da resposta. Cales son os aspectos, dejamos, que se valoran máis no regaifeiro? Entendo que, por un lado, está esa parte do contido, non que é a de, de responder o... non dixo adversario, pero, bueno, a, a parella que podes tener en ese momento no sí. escenario, responder o público e eh, referentes que o público coñeça, que sexan que moi moi próximos, entendo que tamén serán. Pero, xa, a nivel formal, hai cousas que se valoran máis. Por exemplo que a rima sexa consonante, no a veces ves en algunha unha regueifa que se repita a palabra, non? Entendo que eso sí. faise algo no, de menos, claro. no Si, sí, valórase si, sí, valórase moito que a rima sea sempre consonante. Eh, sobre todo que o último verso teña gracia, non? Eh, a regueifa sí, Que, que fuse sempre... como, como un chiste, non, ese de que que Claro, si si sí, sí. todo... esa esa contestación que, que che daría calquera así con esa retranca pues, que esa contestación teña gracia valorase as melodías que ti poidas botar, porque no me medio mm. dunha actuación podes ir cambiando as melodías como, como che preste ah, eh, vale. valorase, valorase tamén a aceleración tamén. Sí? Tamén, claro, va? porque a, a, a regueifa, unha actuación de regueifa, por exemplo, ten a súa primeira parte inicial máis solemne onde cantas máis a modo para darlle llave vida ao público E logo, cando xa empeza, por exemplo, unha controversia, tamén se, tamén se valora moito que sexa xa, xa capaz de contestar con moita velocidade. Non? Que, a, que a velocidade... A moita, diz, diz, pero, de, rápido ou, ou diz con respecto a cando remata a, a outra persoa? Nos dous aspectos. Tanto ah, vale. en subir a velocidade cantando, en, en aumentar a velocidade cantando, como... Eh, en reacción, aquí valora... en reacción. Incluso se valora moito Eh, que ti cortes o último verso do teu compañeeiro sí, se ti empezas, lo... empezas a cantar por riba do último verso do teu compañeiro Vale valeo xa éciro xa é dicir dame igual o que me estes cantando. Ent ti vas xa estou indo sí, sí, Que xa sí, teño eu a resposta ou a, botar, ou a mellor botar ou a mellor votar dúas ou tres coplas seguidas porque tens mm. mogollón de contestacións na cabeza e xa botas dúas ou tres seguidas. Claro, eso de, por exemplo, de eso de que teñas varias contestacións ás cabeza, no, eh, e o que falabas, non, de adestrar eh, e estar no teu día a día pois pues, co co co a cabeza. Eh, o sea, entendo que tamén como co, co, co, co comentabas antes, non, das patalas de galos. Patalas de galos, que eh, tamén con algún tipo de verso preparado ou algun entendo que algunha fórmula ou algunha cousiña sí que se, se... Jadaí, Sabes ou... que pasa? Que a base de práctica a base de práctica sempre acabas tendo a mellor alguna muletilla. Vale. vale. Sempre acabas tendo alguna muletilla. É verdade que, por exemplo, utilizar versos que rematen con infinitivos, en ar, Uy. en er, non? Eso tamén nos, nos facilita moito. Claro. Eh, por exemplo, as muletillas valas pillando a base de moita práctica e a base de non, eh, cada ¿Visto? un sabe que di, por exemplo, é unha unha que eu emprego moitas veces, non? Vale. Cada un sabe que di, porque mira fulanito que se está rindo de ti, eu que sei. Vale. Eh, eh, Son puntos que te podes agarrar, como... dijamos, para un momento de un auxilio, dijamos, non? Para, Exacto, para sí, pero, pero despois, eh, a non ser que unha actuación sexa xa no marco de algo en concreto, por exemplo, este sábado eh, fun a, a na cofradía de pescadores de Porto Xim vale. cumplían 100 anos había unha mostra gastronómica había uns chefs entón eu do que vou a regaifar é sobre do que estou vendo ali non? sobre dese tema da uh -huh. xente de Porto Xim, do que eu sei de Porto Xim e tal, pero cando é unha regaifa libre eh, pode caer calquer tema O mellor botas toda, o mellor botas toda a actuación eh falándolle a unha persoa do público, porque che caiu en gracia e <risas> o señor o mellor se animou e tal e o mellor ese señor vai ser uh, uh, o, o, tema, de... o tema o foco de toda a regueifa. Vale, vale sae, sae moita, moitas veces o tema do feminismo, da igualdade. Vale. E aí é algo que sí que me toca moito, non? Porque sempre se meten, o mellor, con claro, que o con tema Eso que te xe iba a preguntar, ¿no? fala, decías antes, ¿no? que se fala de todo. Eh, pero sí. non hai algún límite, deixamos, dentro do, do mundo da regaifa. Hai límites, ahora mesmo no, no mundo do humor, sempre se fala de eso, non? De que certos tópicos dos que non se fala. Sí. Na regaifa, por exemplo, eh, pues política, sexo, o a morte, non sei, o defecto... Na regaifa no? pode falar de todo. Quen te vai a poñer os límites é o público. É o público, vale. O público é supersabio. E hai cousas que se cantaban fai 40 anos, que a día de hoxe xa non fan gracia. Claro, claro. E hai, e hai temas pois que o mellor ves, que que o mellor é, non, é mellor non tócalo, porque sabes no. que o ambiente que hai ali non vai a ser recíproco contigo. Entón, tens que intentar sempre tocar temas pois que que a xente lle, lle sonen. Uh -huh. eh, non, por exemplo, se si me toca de cole, podemos cantar sobre o videoxogo do Minecraft. Vale, pero se vale. si estou nunha foliada con sí. xente máis maior e tal pois pues, claro, ese tema xa non, non se me ocorrería claro, outro tipo de temas, outro tipo de enfoque claro. é palpar un pouco o ambiente dixamos do, do que se se ocorre supoño que sí, a mí sí, un público sí, sí. máis adulto que, que este máis pero... concentrado tamén a regaifa tamén permite outro que... tipo de... sí, pero creo que despois podes falar de calquer tema, podemos mm. falar de, de política, ás eh, veces tens que ir aí no fío da navalla <ríe> hai... Eh... No sabes, bueno, no sabes si... dobles sentidos tamén che permiten... Ese tipo claro, de, os dobles de choos, sentidos, no? pois... Das unha decal, unha darea, e tal, pero sí que despois pode, podemos cantar de calquer tema. De momento, ninguén nos... Bueno, iba a decir, ninguén nos censurou e é mentira. Unha vez, vez si sí que nunha actuación dixaronos, por favor, non vos metades coa primeira fila, que son todo políticos... Eh, conselleiros está eh, xente da deputación Bueno eh, así moito e o meu compañeeiro o primeiro que fixo xa foi meterse cos a primeiraa primeira, <ríe> o, a primeira pode... fila a nós non se nos pode censurar nada e <ríe> eh, de, eh, despois tamén entendo que a, a nivel dos temas así tamén será un pouco coñeer tamén a, a persoa ca que estés non can estes montando a controverse en ese momento... Quer dizer, hai persoas que, que tiraran máis para uns temas, máis para outros, non quer dizer, de, eh, conocerás sí. un pouco a, a persoa que, que estás a facer la regeifa? Sí, a base, mm. sí, Confusana. tamén, o, o tema de, co tema cos, cos compañeros, porque son, son prácticamente todo homens, coa uh -huh. xente ca que canto, sí que é verdade que, que depende con quen che toque, pois, eh, por exemplo, si me toca con cos mestres regueifeiros que quedan aquí en bergantiños sei que vai a ser unha regueifa ultra tradicional non? sei que eh, a sensibilidade que teñen eles con certos temas non existe Ostras, e entón a, a miña parte está en reivindicar que xa vale. estamos no século XXI sí. eh, e eso eles ainda non se acaban de dar conta que a xente xa non xes fai gracia non? Vale. Eh, que, te, que te metas de, de xeito homófobo ou que te metas coas mulleres hm. e, eu aí de to, levo as de gañar porque o meu discurso sempre é o aplaudido. Vai tempos, claro. Claro, vai tempos. E despois, co resto de, de compañeros, a verdade é que podemos, aí sí que xa tratamos calquer cousa, que, que está de actualidade de deporte, pois de deporte, que estamos, pois, que veñen uns de Pontevedra e outros somos da Coruña, pois o mellor de fútbol eh, e, e política tamén, facemos un pouco sátira de todos. Eh, ainda que, que vayamos uns por un rejo e outros por outro, pero sobre todo facer sátira de, de, de todos claro. e, e vean. Eh, Lupe, esta, esta, este adestramento continuo que entendo que tens, este exercicio mental tan tan exigente, afectaxe, digamos, a, ao teu día a día? Quer dizer, ter esa mirada que, a xa me explico, es, esa mirada no, sobre a sátira ou de Non da faltada, porque realmente non é faltada, non? Pero ese de pinchar, no. de, de tal... eso Notas que xa feita no día a día de, de que xa a mínima xa estás como... Co fel, de, a lado, vamos, eh? Mira, teño así xa un complexo ás veces, eh, ou imagínate, eu como traballo por, por toda Galicia e teño que collelo o coche moitas horas, eh, igual teño que ir ata, ata Vigo ou ata... Bueno, E vou a mellor vou, vou toda todo o camiño na miña mente regeifando. Vale. Eso tamén me tamén me pasa. Eh, o mellor pois o mellor si sí, co, co, co miña familia, coas co miñas sobrinhas, pois o mellor para, para dicirlle calquer cousa xa llo digo cantando así en verso, ou ou o mellor vexo algo É digo, bua, eso igual que un instagramer ve un sitio donde poderia quitar unha boa foto, eu aí cual, digo, é que sabes? me é que me está saindo unha copla para contestarlle o que estou vendo na tele, sabes? Contestaríalle así. Apunta rapidísimamente, non Sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Aparte sintetizando, claro, que que importante. E despois, por exemplo, eso que falabas, onde irei ir ensaiando no teu día a día, ou no coche, tamén eh, revisionas, revisonas, eh túas ou oualleas de O xa, sea, tamén Curiasas eh, por aí ou... Non me, no me gusta verme moito Nos vídeos así que vale. de, de regaifas no, o sea, Non, o regaifeiros as regaifeiras non sempre temos O día maravilloso uh -huh. eh, Pero sí que, sí que ao mellor te quedas con A regaifa de hoxe foi boísima O xa sea, Que ben me saiu aquela copla ou que ben tal ou, ou como souben ler o público nese momento, o público funcionou moi ben, que iso tamén é moi importante para nós. Claro, que o público reme a favor tamén. Non claro, de... que moitas veces non todos os ambientes son propicios para para botar as regueifas, pero pero sí que gustame sempre intentar quitarlle algo máis, sabes? O mellor... Mm. Eh, Pois ben, hai que darlle unha volta, hai que intentar regaifar con outro tipo de melodías, eh, outros xéneros de improvisación que existen polo mundo. Eh, e entón en xogo moito, intento intento aprender continuamente, xogar continuamente. A claro, parte da propia regaifa, outros, outros xéneros improvisados, tamén bebes de, de outras disciplinas entendo que da música poruposto non porque é algo que sí. xa má intrínseco dejamos a propia regeifa uh -huh. entendo que tamén da poesía pero, que sei do, do teatro ou o mesmo que falamos antes non da comedia de... hai algo tamén que, que, sí, que, que, que impre por aí o tema do teatro o tema do teatro improvisado creo que creo que para nós mm, é fundamental eh, porque eu recordo o, o presidente da, da, da asociación Oral de Galicia Carlos Alonso, sempre me di para ele, sempre me di eh, para mi o regueifeiro ou a regueifeira é, é o artista máis completo porque tendes que cantar tendes que improvisar e despois tendes que facer teatro eh, ti tens que encher un escenario sin, sin cinco ou seis músicos por detrás claro es que, ti solo ou dúas persoas intentar encher o encher o escenario, moverte, eh, o mellor os gestos que ti fagas, moitas veces sin cantar, sin falar, o gesto que ti fagas, a o mirada tamén, que ti levotes. Claro, tamén remata e acompaña, dejamos o verso, non? De, exacto. O, tamén lle da axuda ao público a dixerir, a leválo por onde sí, quere. Si, como e, claro no? que é moi é moi teatreira, é moi teatreira. Eso que, que falabas antes do contabas, non? De de que a tua primeira regeifa foi de 3 horas e pico sí. eh, nunha, nunha entrevista sentinxe dicir que non sei era a propósito do teu bisavó de regeifas de comexar ás 7 da tarde e rematar ás 9 da maña exacto, sí, sí eso está documentado eso sí, sí aquí, aquí aquí precisamente en Coristanco houvera unha eh, nunha parroquia en Xaviña que comezou ás 6 da tarde e remataron ás 8 da maña do día seguinte Ellas, eh, estaban con maracas, eran, eran non eran dous, non eran dous regueifeiros, eran seis regueifeiros, íanse uh -huh. turnando, eh, e o máis impresionante de todo é que o público non se movía dali. Claro. O público ver, claro, estaba ali eh, Expectante a ver o que o que se ían dicir, o que se ían contestar, que eso aquí perdeuse moito, eso Eh, foi foi morrendo non porque claro a xente pues ten outras outras actividades que tamén lle gusta ver que si unha orquesta que si outras cousas pero eso aí vi ou outro día en Portugal en Portugal fan fantamén eh, o xénero que improvisan eles cháámmase a desgarrada uh -huh. ou canto só desafío, desafío e vale, a os cantos ao desafío, e estaban en Ponte de Lima, xuntaron nunha plaza, e eu non sei, a xente que había ali, pero aquilo era como se si fosen a ver a, a, a un artista unha hora e media antes. Estaba Realmente. xente xa ali para ver sí. os improvisadores que ian sair. Eso era brutal. Ou o que pasa no País Vasco, o País Solares. Vasco, que iso é unha... iso é un mundo aparte. Iso xa é un mundo aparte. Iso sí, é sí. un mundo aparte. Sí, sí, sí. Sí. Porque eso, o sea, son estadios xa cheos, o sea, xa, o sea, son, son, son, son artistas, quero que o que son, pero son están en condición como qualquer outro artista que Sí, sí, sí, sí. Que, os Versolaris é brutal, é brutal. encher un un, un pavillón ou un campo de fútbol con case 30.000 persoas, a xente paga entradas de case 100 euros e mm. a mellor seis meses antes non hai entradas. Iso é brutal. Mm. E a parte é retransmitido por televisión, que é cobertura, sí, sí, cobertura sí, sí. Como, como merece. Eh, falabas uh -huh. agora tamén do tema da... Por, por comentar, no? estamos entrando no... Eh, tamén gostaríamos de falar un poquinho do Ken, no? de, tamén falas da, da, da Asociación Oral de Jalicia, no? que está en, en Baladares, sí. eh, ala en Vijo, eh, bueno, foi un par de veces a dos eventos que, que, que fixeron ali, Eh, chama atención eso, non, que que en Vigo sendo bergantiños o, sí. o, o núcleo non do, do, do tema Regueifa. Si, sí, como... bueno, a verdade é que eso eso esa, esa eso sí que foi unha controversia sempre bergantiños contra Vigo, <risas> eso, oh. pero, pero sí porque eso eles comenzaron fai fai 27 anos e primeiro xuntáronse aquí en Carballo para, claro, viron viron aqueles homes regueifando aló en Vigo, e dixeron, isto hai que conservalo, hai que hai que crear unha asociación para conservar isto e tal, e dende aquí de Carballo pois, non se lledou un... mai, maior importancia, dixeron que sí, pero empezaron a... Bueno, non nos quixeron continuar, e a verdade é que Carlos Alonso é un entusiasta da, da regueifa, uh -huh. e ele non regueifa, eh? el pero é un entusiasta, e crearon ali a, a asociación, eh a Pinto de Hervón e a Luis O pois eh, seguiron seguiron aí mantendo viva e bueno, a día de hoxe xa por toda Galicia, eu agora digo, a regueifa de donde é de Bergantiños ou de a regueifa de Canacante. <risa> <risa> a regueifa de Canacante xa. Nintendo Porque agora xa ninguna. se bota moita xente. <risa> Que iso é outra, outro aspecto moi moi importante nun ¿no? que apuntabas antes, o tema da formación. Ahora en Carballo xa tedes formada a escola de, de regueifa de Carballo. Tamén estás mm. en partes obradoiros, non sei sé si se podes contar un poquio que consiste, este, porque creo que comentabasme antes de de o programa que empezabas sí. as horas as, as aulas, ¿no? En, en Carballo. Sí, en Carballo comenzamos as aulas eh, este ben respasado Vamos a ter eh, dous ben resomes Vamos a ter escola de regueifa en Carballo Para que enqueira Ali ven xente solo a mirar e a escoitar I ven xente a participar de todas as cidades eh, Temos dende os cinco anos ata os oitenta e moitos ostras, eh, ostras Sí, sí, sí, veñen Venhen pais e nais con cativos eh, Hai moitísimo profesorado Eh, e vamos é unha, unha maravilla estamos encantadísimos co, co proxeto é eh, para que quem queira que que sería ultimamente isto é improvisado <risa> Pois eh, publicámono na apaxina do concello e nas miñas redes tamén o, tamén o público e tal e de repente aparece a xente por ali aparece a xente ali, eh, aparece a xente por ali non hai que improvisada tamén nada no, eh. Non hai que anotarse en ningún sitio, a mellora hai xente pois, que pode vir todos os benres, hai xente que, que non pode por tema de traballo, o, que, o importante é que vamos rulando por distintas asociacións do Concello, vale. así tamén facemos un, un, o tema do, do tecido asociativo, tamén tamén o valoramos moito, vamos cambiando cada, cada semana nunha asociación, e agora o que me falabas ti do teatro, por exemplo, eh, a parte dos, dos meus obradoiros que van a ser dous benres ao mes, Os outros benres vamos a traballar aspectos, por exemplo, do, da voz, do canto e, e do teatro improvisado tamén. Van, vamos a ter tamén obradoiros para, para traballar o teatro. Para sí. parte do teatro, que ben, que ben. Uh -huh. Esto que comentabas, non? De de xente de, de diferentes idades, diferentes situacións, como, como porque non comentabas iso, non? Que hai... o oh, e se as nos deixamos que chegan a profesionais, pois pues agora mesmo son xente de máis idade, entrades unha generación nova como como a túa, e sei que hai xente que ven detrás detrás sí. dejamos, a, da vos quinta. Como é como estádes vivindo dejamos, a entrada de, de, de xente nova? Como, como está? Brutal, o sea, eu por exemplo co coa rapazada da semente que que as vale. vin que prácticamente dende os cinco anos que xa regueifaban e agora se suben o, <risos> se suben aos escenarios e Y, pero con todo, con todo desparpajo aí e te, teñen unha mensaxe moi importante tamén, moi bonita que comunicar ¿no? e creo que é brutal os rapaces é o futuro realmente onde eles poden dicir moitas cousas, comunicar moitas cousas xogar coas palabras, iso é, é eh, o máis bonito eh, Notas unha variación, non no sei se no, no, no sei estilo, se si formalmente Nos temas supoño que sí, porque, bueno, xa so vai, vai... Claro, vai... Eles, antes. eles tratan temas que xes preocupan, temas que para eles están de, de, de moda, da, da música que xes gusta. Eh, intentamos tamén improvisar con outras melodías ¿no? que eles, que xes preste, que falábamos hmm. da Rosalía ou de, incluso, pues, a mellor, facer alguna base musical, ¿no? xogamos coas mans, cos pés... Eh, a que fagan algunha base musical e poidan improvisar como a modo de rap eh, bases, que son os vale. claro, a xente que eles siguen ¿no? está aí uh son -huh. da rúa ou, ou queren regueifar con unha melodía de ses e vale. eh, xogamos así co, co tema, e eles, claro, eles xa traen outra, outra mensaxe xa traen xa otro... teñen outro xa hai outro pensamento a hora de dicir as cousas de reivindicarse e e é moi importante. Eh con respecto a digamos a a xente, no, que dixes tipo, pues, ao final conoñecemos todos porque porque sí. xa levades moito tempo. Eh, unha vez que xa conoces os, os puntos débiles da da juns, no, eh ti foste non no espallar rimas como xa dous anos seguido, o mellor referente do país. Nunha nun xénero que se basa no, no, en picar, que se basa en sacar e punta, eh, botarlle aí unha eh, a algún momento chegas a medirte a dicir, voume cortar un pouco porque non podía aquí votar unha de votar sí, por fora. Sí, Esa joa sí, sí, de dicir, sí. bueno, voume calmar un pouco porque se non <risas> esta persoa ditú. É o que comentabas, que aquí ao final xa nos coñecemos todos. E eu mm. con algúns deles pois pues, teño unha amizade enorme. O sea, claro. Pasaron de ser os meus compañeros a, a ser amigos íntimos onde, onde sei moitas cousas das súas vidas. Non podo dar información no, no, confidencial no medio... Claro, o, pero E ao mellor sei que ao mellor con ese tema Que o vai a pasar mal E aí si sí que non yo toco non, sí. non non se me ocurriría Pero é ao mellor para chinchalo eh, Sei que non quere quitar ese tema Pero si sí, lle deixo caer eh, que, sei, que, que se eso... entrevexa que tes o asai garralo que cando queiras que o sacas, non? Exacto, si, si, si, Sempre pero pero facémolo todo, o eh? sea, porque claro, tamén saben da miña vida é eh, meterse moito agora polo tema de de gañar os fallarrimas e tal. E entongo que facemos é eh, sempre con respeto. Non creo que o importante é cando cando rematamos de cantar Que, que baixemos do escenario e que nos levemos, vea. O, sea, o sea, cousa, claro, porque non mal avío ten má, má, claro. má, má desfaxación <ríe> despois. É eh, que xe decir, eh, eso, falabas de que si partía a regaifa de, de facerse primeiro en bodas, tabernas, de, de festas. A xora misma programación da regaifa é es que xe era a que poda empezar a facer eso que falabas antes, non? A rapasada que empeza a facer agora a regaifa Cale un pouco a saída que lle pode ir dando a iso? Fora de disfrutarlo en cualquier momento, cal sería un pouco uh, o circuito, digamos, da, da regaiza? pois eh... existe un tributo a Regueifa que Juan me dis, mira, isto vais aí, é improvisado eso, eso... Eu falo pola miña falo pola miña experiencia, non sí. eu, porque eu comecei na comecei escribíndoa e despois eh, fun llevendo moitas posibilidades ao tema da Regueifa, eh, pois contar as historia, contar as noticias da semana en clave de Regueifa uh -huh. e podes montar a túa propia páxina nas redes, non, para para facelo. Uh -huh. e eh... A nos chamannos moitas veces para presentar algún acto cultural, que se sexamos claro. os presentadores. Eh, depois temos un proxecto que se chama O Regueifesta vale. e o en Regueifate. O Regueifesta si o Regueifesta uh -huh. sí, celébrase cada cada 3 anos, como se si fose un mundial, como se <risa> Olimpiadas. Si, <sí>, exacto, e <risa> juntámonos con xente de, de outros países que veñen a, a improvisar. Vale, a que traen o xenero, que traen o digamos, improvisado. Exacto, vale. sobre, todo, sobre todo con Euskal Herria e con Cataluña xuntámonos vale. moito co, coa rapazada deses sitios non? E, e facemos así unhas unha xornadas de, de convivencia ou toca ir aos galegos aló ou venen eles aquí, botan tres días por aquí vendo, vendo un pouquiño o tema da, da nosa improvisación tamén aprendemos nos a, a improvisar coas súas melodías eh, no enregueifate eh, aí hai é un concurso Eh, onde vai haber un... Van, bueno, de feito, van a comezar agora no mes de outubro. Comezamos cos, cos obradoiros que serán en varios concellos que se van a facer a nivel escolar. Son os concellos de Carballo, eh, Compostela, Teo, Ames e Pontevedra. En regaifate.gal, creo que, non? Pode ser? Sí. Aí ¿sí? sí. sí, pode, pode a xente consultar. quen queira un... E comezará un plazo para un concurso onde Hay que onde podes mandar as túas regueifas pues son vídeos <coughs> vídeos de máximo tres minutos vale. onde ten que haber máis de dúas ou o sea, dúas persoas, polo menos mm. regueifando, non ten por que ser improvisado sí, Pode, pode ser... haber un poquinho de truco, pode haber un pouco de, de edición Sí, na maioría dos casos hai truco e, e poden cantar de calquer tema que lles guste, que lles mole que as, que as melodías que queiran hai eh, categoría escolar e categoría adultos vale vai a haber as dúas categorías e despós vai haber premios premios para a regueifa mellor falada onde se valora que, que seja un galego ben falado vale eh, para a mellor cantada premio para a regueifa máis aguda, máis que teña así máis chicha, vale. eh, para para máis brava, para máis reivindicativa. Bueno, hai, hai distintos premios. Oja. E acabaremos facendo, acabaremos facendo unha gala para o mes de abril. Vale. Faremos unha gala que o ano pasado enchemos o auditorio de Galicia con 1200 rapaces. Ostras. ostras, ostras 1200 que chulo. rapaces. Que chulo. Si. Sí. Que ben, que ben. Ostras, pois pues te, aí ten que ver canteira a narices, ten que salir, ten que salir sí que sí. ¿sí? Por, por todo o país. Nada, aí te, te metes aí na, na páxina esa de que a xente que se que lle mole, pois pues que se meta nesta páxina de regueifate.gal e uh -huh. aí verán vídeos nosos tamén onde ensinamos un pouquiño como, como se improvisa e despois a participar. Eh, tamén convidamos a xente, entendo que haber a, a web de da Asociación Oral de Galicia tamén que lle bote un sí. un, un eh. ollo porque aí para seguir un pouco tamén o ver os recursos que hai, ver tamén un pouco as actividades ou tamén o tema temas da axenda, non? O sea, sería Si, si, si, aí xa colgamos sempre colgamos todas as actuacións que se van facendo, obradoiros que tamén se fagan, si sí, sí moi ben. Vale, vale, perfecto. Eh Eh, Lupe, non sei, eu estou ahora mismo abraiado, estou estou, estou con todo isto. Ah, estás, que... estás pensando que te vas votar a regueifar, día, verdad? Bueno, tenes que mira, xunta as cousas que máis me gustan, que, que, que a música, a poesía é faltar. O sea, eso, eso, eso, e faltar. Eso, xa mesturades eso, xa me parece pero maravilloso, ver, ¿no? Pero hai que saber, hai que saber o, tamén as capacidades dun eh o tema da da, da <risas> La improvisación a mí me parece unha pasada, que decir, porque porque as veces eu a xogo este, sea, no? e tal, de elevar un texto aprendido e ainda me quedo en blanco e xa eh, algunha vez que te quedas en blanco que é como quero morrer, sabes que lo, no, que, no, que no moita xente, sí. si. Tensión... Ten, ten moitas posibilidades, a regueifa, xa non só obviamente para que axe unha controversia entre dúas persoas, as veces basti tisoa, eh e o mellor, por pois, si, sí, che toca un tema a min, por exemplo, cando cando son eh, polo día da muller, uh -huh. non? O, o que o que fas xa non é tan bravo, o mellor xa é moito máis poético ou moito uh -huh. máis reivindicativo. Uh -huh. eh, faz como unha especie de discurso tisoa, non? Improvisando uh -huh. o que che vai vindo á cabeza ou con palabras que a xente che poida dar, xogar co coas palabras que che vai dando a xente. Eh, xogo xogo con marionetas poño vale. marionetas para Ostras, xogar cos, cos cativos onde bo, a claro. marioneta claro, eu reguei foi por minha e pola marioneta en todo sentido, claro claro, claro. claro agora estou agora estou comezando co do para traballar no apego na, nesas, neses sobradoiros neses espazos apegos que hai en varios concellos, uh -huh. con cativos dende os cero anos desde o sea, cero. Me es pero home, sí, sí. que é máis bonita eh, que todaixando tendo esa ese background ese... algo que eso eso ensinou mo algo que que dicíamos nós, meu bisavó non sabía ler nin escribir. E en cambio os seus versos rimaban sempre perfectamente, eran versos octosílabos e entón dis pois, un, un cativo que aínda non sabe ler nin escribir tamén pode empezar a xugar coas palabras, xa. Tamén pode xugar coas palabras, claro, claro. Esto, que, claro a lingua final é anterior a escritura, claro, eso é, vai de antes, claro. É que te iba a dicir, falando, falando a escritura, comentabas antes non que empezaste escribindo as, as, as, as regaifas Eh, escribías algo, tamén escribías de poesía, relatos, así algo antes de de empezar a carregeifa ou foi o que o, o, o, o comezaste escribir. Eh, eh, sempre me gustou escribir, tanto relatos, eh, ou como, como que é a poesía. E realmente a miña parella sí que escribe poesía. Vale. E então, eu vendo as poesías que el fix, facía, pues digo, "Ah, pero si isto isto é como as regueifas." Non, vale. de aí de ahí empezou a idea porque vendo as vendo as poesías que ele facía e sempre me levou idea, a verdade é que sempre sempre me levou, pero vamos, o tema da regueifa fazeme incluso moito máis sinxelo. Hmm. Eu teño yo un respeto absoluto La, no a me quem parece, escribe. Non me parece máis sinxelo, a verdade, pero... Claro, pero... xa. <risa> <risa> eu <risa> ao <risa> revés, eu, <risa> mí, para mi o da improvisación é máis sinxelo, pero, pero sí. Eh, Seixes escribindo creo... a, día de, a día de hoxe tamén escribes ou probastes a... Eso le vou escribir outras cousas ou pero, ou manteste, digamos, a... Non, a, a verdade que, de de que de agora agora sí que deixei, deixei de escribir, non, non, non... Xa é todo Antes de improvisación na escribia... no Claro, agora solo só, só estou co tema da oralidade pero o tema de escribílas eh, eu botei botei varios anos eh, onde escribía para un xornal eh, as noticias da semana en clave de regueifa Estamos nos altos, pero podes dizer o xornal, eh? non pasa nada É, Era... eh, <risas> Pode si Non, pero bueno, como xa toua feita, non dicilos los non dicilos nomes dos xornais, Va, pero pues, bueno, si, saían sí, saían na Voz de Galicia. <risas> da edición daqui de Carballo. E e houbo quen me propuxo que todas esas regueifas que, que eu mandaba semanalmente, que as plasmáramos nun libro, non? Porque vale. realmente realmente viña contando O, os acontecimentos crónica, do ano do... a crónica de ese ano uh -huh. durante a pandemia ou todo eso o, non? Claro. Vale. E, e, e eso sí que, que as teño aí guardadas igual algún día eh, me meto a publicalas pero... ah, estaré pues, pero... moi chulo, chulo sí. unha fotografía moi boa a parte diferente que si eres, con A parte que falabas, non? Dos dobles sentidos que, non, claro, que, eu, sí, que sí, ves cronológicamente sí, sí. Que, que é xana ese justinho claro. que moitas veces te vas a crónica oficial, perdeste certos matices que tamén son importantes non? <ríe> a través sí, da sí. poesía eh, Ahora Lupe, ahora eu ao final do, do programa sempre fajo unha pequena xenda e eh, Este, este mes chejei moi tarde a todo, porque xa chejei tarde ao Festival da Poesía no Condado, chejei tarde ao Entreverbas, chejei tarde a oímos tres más que palabras, chejei tarde a mil eventos poéticos todos que había en setembro, xei tarde ca ca capa demostrando a fidelidade, a, fidelidad, a, o sea, a fiabilidade que pode ter este, este, este espacio. Pero te tes eventos agora para, para próximos? Eh, único que teño, eh, bueno, poñer porque bueno, farino cos, tamén cos, cos compañeiros de Dos salto, vou poñer por aquí. É que a revista Do Salto vaise a a presentar, mira aquí. Que, que nivel teño aquí que doa esto así a tal, vais a presentar o próximo martes 3 de outubro na librería verbiriana. Eh, é a seta da tarde esta presentación da revista, despues tamén hai un, un coloquio sobre das un, reportaxes que hai na, na revista que recomendo moito, que é corpo rotos e enfermidades laborais en profesións feminizadas, que é moi, moi interesante, eh, que, bueno, que tendes na revista, que, que non a teña que saiba, que saiba que se pode suscribir o Salto, eh, aquí, no salto.gal, e eh, eh que non porque pois, se xea Chega Berberiana eh, pois eso, o día o 3 de, 3 de outubro eh, poda poida de, de primeira man Fe, Feita Cuña, eh, Lupe, moitísimas grazas por, por todo. Convido a todo mundo a que se xea por redes, que sea o que, se, do, que xa vou mirar agora mesmo os premios que tendes as frases que hais. Vou empezar a, a ver todo como vai o tema ese de, de como vai o tema de presentarse. Eh, eh, nada, un placer poder falar contigo. Gracias. Es que practicar, eh, tes que acabar botándome unha copla, que, eh. Que vou, vou empezar a a practicar un día vou a un dos obradores que facedes aí en Carballo. Aí, aí, que ser tes que ser benébola comigo. Porque, <risas> porque, porque <risas> as cabezas, pois, pues, co tempo se gastando e eh, a estas alturas da miña vida, pois, pues, já improvisación. <risas> bueno, pois pues, daquela despídome, voume a despedir daquela con unha regueifa. Bravísimo. Pues, vale, parece che. Perfecto, vou xe quitar a música para que se xe escute perfecto. Eh? Aí, veña, vai. Vou a dar a despedida Dende aquí de Coristanco E quero dar as gracias Ai, oh, programado programa Porque digo unha cousa E isto tenxe moito aquel Ai, que dar para parabéns Ai, o oh, amigo Samuel Vou a rematar agora, eu non quero agobiarte De parte da reggae e feira, moitas grazas por chamarme Bravo, Lúmpico, moitísimas gracias, moitísimas gracias eh, Bueno, que vou emocionar eh, Ai, non, non, non me chorres, eh. que daquela no, no. sí que me podo meter contigo Mira, pues agora sí, agora sí por, por, Cortamos aquí, vale. eh, cortamos aquí. No, no, no, no votos nada, no votos nada. Cortamos e votos moi privado. <risa> que non <risa> quede registro. Gracias a todas, a todos por seguir o programa. Podedes escoltar no podcast nos, nos próximos días. Eh, Lupe, de novo, moitísimas gracias por acompañarnos. Eh, vémonos, vale? Moitas grazas, a <risa> Tau.